Piersica, minune clară, cosmică făptură, Minuscul candid soare vegetal, Tu candelă de aur, tu pocal, Cu sânge dulce și lumină pură. Sinteza universului astral, Mi-ești sfânta, marea cu mine cătură, Când taina-ți vie mi-o în gură, Cu limpe de adevăr de cald cristal. N-ai pentru mine lacăte secrete, în reci mistere nu te închizi nicicum, Din flăcările ascunselor planete, Păstrezi-vă, păi, ce nu se schimbă în scrum. și întreagă mi te dai cumplitei sete În coajă, în miez, în sâmbure, în parfum. Călimănești, șaptea nouă 1971